Der Weg durch den Wald war sehr schmal. Bechmetev und Anna ritten dicht beieinander und schwiegen. Darüber, was sie beide bewegte, konnten sie nicht sprechen. Und über anderes reden mochten sie nicht. Das Glück, zusammen zu sein, befriedigte sie voll und ganz. Endlich sagte Bechmetev, »Was haben Sie für Pläne für den nächsten Winter, Fürstin?« »Ich weiß noch nicht. Die Herausgabe der Bücher meines Mannes zieht sich in die Länge. Das regt ihn auf. Und er meint, es sei nötig, im Herbst wieder nach Moskau überzusiedeln. Er langweilt sich sehr. Mir dagegen widerstrebt allein der bloße Gedanke an die Stadt. Und was haben Sie vor? »Wahrscheinlich werde ich wieder ins Ausland gehen. Es steht wirklich schlecht um meine Gesundheit.« Ich muss in ein warmes Klima fahren. Sie fahren also weg? Ganz oder zeitweilig? Ich weiß es nicht, Fürstin. Es ist besser, wenn ich wegfahre, das wissen Sie selbst. Ich wage nicht, nach dem Glück zu suchen und verliere meine Ruhe. Haben Sie sich denn bemüht, nach dem Glück zu suchen? Bechmetev schwieg. Er wagte nicht, ihr zu sagen, dass er zu zweit mit ihr in dieser stillen, wundervollen Natur den Kopf verloren hatte vor Glück und Verzweiflung, weil er sich dies nicht zunutze machen konnte, sondern ihre Ruhe und ihr Glück mit einem anderen Mann behüten musste. Anna nahm die Unterhaltung mit Behmetev nicht wieder auf. Sie trieb das Pferd mit einem kräftigen Peitschenhieb vorwärts und verschwand im Waldesdickicht. Der Weg führte zu dem Bach, an dem der Fürst sie finden sollte. Als Anna das Pferd in Trab setzte, hatte sie den Bach vergessen und als sie ihn sah, war es schon zu spät, das Tier zu stoppen. Doch der kluge Rappe blieb von sich aus abrupt stehen, so dass Anna aus dem Sattel flog. Bechmetev, der sie eingeholt und alles beobachtet hatte, schrie auf. Aber Anna war sofort wieder auf den Beinen und klopfte ihr Kleid ab. »Ich bin ganz leicht gestürzt und spüre gar keine Prellung, also reiten wir weiter«, sagte sie und versuchte sich in den Sattel zu schwingen. »So kommen Sie nicht hoch. Ich helfe Ihnen, wenn Sie gestatten, Fürstin«, sagte Bechmetev und hielt Anna seine Hand als Stütze hin. Sachte nur berührte ihr Fuß Bechmetevs Hand. Durch den dünnen Schuh spürte sie, wie heiß diese war, und plötzlich durchrieselte sie ein Schauer. Ihr wurde schwarz vor Augen, und im selben Moment sah sie ihre Tochter Manja vor sich, Vor ein paar Tagen, als Bechmetev am Abend mit ihr zusammengesessen und ihre Übersetzung korrigiert hatte, waren die Kinder gekommen, um Gute Nacht zu sagen. Manja hatte Bechmetev mit zornigen Augen angesehen und sich strikt geweigert, ihm die Hand zu geben. Den Grund erklärte sie keinem und sagte nur, »Nein, ich will nicht.« »Lieber Gott«, dachte Anna, »meine liebe, arme Manja, du brauchst keine Angst, um mich zu haben. Ich liebe dich zu sehr.« »Nein, so bitte nicht, nein«, schrie Anna auf, »so kann ich nicht, ich danke Ihnen. Da ist ein Baumstumpf, ich komme allein auf das Pferd hinauf.« Bechmetev führte das Pferd zu dem Baumstumpf, und just in dem Moment kam der Fürst angeritten. Als er sah, dass Anna nicht auf dem Pferd saß und dicht bei ihr Bechmetev stand, fuhr ihm ein schrecklicher Verdacht durch den Sinn. Er erbleichte und brachte kein Wort heraus. Seine erste Regung war, beiden einen Hieb mit der Peitsche zu versetzen. Doch dann gewann er die Fassung wieder und hörte sich ruhig an, was seine Frau über ihren Sturz berichtete. Er beschloss, zu Hause mit ihr ein klärendes Gespräch zu führen und dafür zu sorgen, dass Bechmetevs Besuche aufhörten. Abschnitt 9 Zum ersten Mal in ihrem Leben spürte Anna, dass sie mit sich selbst uneins war. Sie wusste, dass im August der bereits schwerkranke Bechmetev wegfahren würde. Sie fühlte, dass das glückerfüllte Leben an ein Ende kam. Und was war danach? Danach Blieben das Haus, die Pflichten, der gleichgültige Egoismus ihres Mannes mit seinem groben Begehren und die fehlende Kraft, dieses Leben ohne das Licht der Liebe fortzusetzen, von dem sie in der letzten Zeit so verwöhnt worden war. »Und die Kinder? Empfinde ich denn nichts mehr für sie?«, fragte sich Anna entsetzt. »Nein, das ist etwas anderes.« Das betrifft eine ganz andere Stelle meines Herzens. Aber wie bin ich doch erschöpft. Wie schrecklich erschöpft bin ich. Und mein Mann, wo ist sie, meine Liebe zu ihm? Was ist nur geschehen? Warum kann ich nicht sowohl ihn lieben als auch diesen Menschen, der mich auf so uneigennützige, einfache und schöne Weise geliebt hat, ohne etwas zu verlangen? Anna fühlte, dass etwas geschehen war, was im Leben mit ihrem Mann und in der Liebe zu ihm und nicht zu einem fremden Menschen hätte geschehen sollen, was in jeder guten Ehe geschehen sollte. Sie war einem Menschen seelisch nahe gekommen, der es vermocht hatte, statt Forderungen zu stellen oder Ansprüche zu erheben, ihr Leben mit dem Licht der Liebe zu erhellen. Und als ihr geistiges Leben Erfüllung fand, war in ihr das Gefühl des Glücks auch durch die physische Nähe dieses Menschen erwacht. Warum war dieser Mensch nicht ihr Mann? Ein solches Ideal hatte ihr vorgeschwebt, als sie heiratete. Wie hatte sie in der ersten Zeit ihren Mann idealisiert? wie lange sich blind seinem Einfluss unterworfen und dabei nur dunkel gefühlt, ohne es sich einzugestehen, dass all das für sie nicht das Rechte war, dass ihr seine Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Innenleben und ihren Kindern wehtat, wie erniedrigend es für sie war, dass sein Interesse allein ihrer blühenden Schönheit, ihrer Gesundheit und ihrem äußeren Erfolg galt, der ihn freute und zugleich jene triebhafte Eifersucht in ihm weckte, unter der sie so schrecklich leiden musste. Was soll nun werden? Wie stehe ich jetzt zu meinem Mann? fragte sich Anna, da sie wie eine Ertrinkende nach dem Strohhalm griff, der sie retten sollte. Das Schicksal kam ihr zu Hilfe. Der Fürst, der in letzter Zeit von wirtschaftlichen Neuerungen stark in Anspruch genommen war, fuhr in die Stadt, um persönlich eine neue Dampfdreschmaschine zu übernehmen. Es war sehr feucht und kalt, und obwohl Anna ihn bat, mit der Kutsche zu fahren, machte er sich zu Pferd auf den Weg. Es wurde spät, die Dunkelheit brach herein, der Fürst aber kam und kam nicht. Anna begann, sich bereits Sorgen zu machen, als ein Pferdefuhrwerk vor dem Haus hielt und der Fürst von ihm heruntergehoben wurde. Anna schrie auf vor Entsetzen und stürzte ihrem Mann entgegen, der bereits ins Haus getragen wurde. Er lächelte mit schmerzverzerrtem Gesicht, beeilte sich jedoch, ihr zu sagen, ich habe mir das Bein gebrochen, wie es aussieht, nicht so schlimm, hab keine Angst. Das Bein nur, Gott sei Dank, ich dachte an Schlimmeres. Jedenfalls muss schnellstens ein Arzt geholt werden. Sie ordnete an, dass nach dem Arzt geschickt wurde. Dann lief sie in das Zimmer des Fürsten, brachte ihn ins Bett und sorgte für eine möglichst bequeme Lage seines Beins. Der Fürst wälzte sich stöhnend hin und her und hatte fortwährend Wünsche. »Komm zu mir! Leg mir ein Kissen unter!« »Ach, doch nicht so! Oh, ich habe dich ganz zermürbt, mein Herz!« sagte er und stöhnte wieder. Gegen Morgen schlief er ein. Anna trat leise zu ihm heran und betrachtete forschend sein Gesicht. Die zerquälten, schönen Züge rührten, übten eine merkwürdige Wirkung auf sie aus. »Alles an ihm ist doch gut«, dachte sie. »Er hat nur mich geliebt, ist mir nie untreu geworden«. Wer sich dumm verhält, das bin ich und nicht er. Was will ich denn? Sie beugte sich hinab und küsste ihn auf die Stirn. Ja, ich habe ihn allein geliebt und er ist mir teurer als alles auf der Welt, überlegte Anna und legte sich ehrlich Rechenschaft ab über ihre Liebe zu dem Fürsten. Doch... Jene Stärke der Liebe, einer jungen, idealisierten Liebe, die sie ihrem Mann in den ersten Ehejahren geschenkt hatte, war nicht mehr in ihr. Im Leben jeder Frau gibt es die wahre Liebe nur einmal. Sie hütet und bewahrt sie bis zum rechten Moment. Doch hat sie sie erst verschenkt, hält sie sie in Ehren, und verschließt die Augen vor den Unzulänglichkeiten dessen, an denen sie sie verschenkt hat. Eine Wiederholung dieses Gefühls erwächst stets aus alten Idealen. Und wenn es geschieht, dass eine verheiratete Frau einen anderen lieb gewinnt, trägt fast immer der Mann die Schuld. Er hat die empfindsamen Ansprüche, der jungen, reinen, weiblichen Natur, statt ihnen zu genügen, zerstört, indem er ihr nichts als die groben Seiten der Ehe bot. Schlimm, wenn es einem anderen gelingt, die vom Ehemann hinterlassene Leere auszufüllen und er jene erste idealisierte Liebe auf sich zieht. Die Krankheit des Fürsten zog sich qualvoll hin. Er war ungeduldig, fordernd, unerträglich argwöhnisch. Seine Bewegungslosigkeit brachte ihn außer sich. Anna durfte sich kaum von der Stelle rühren. »Wo warst du?« wollte er wissen, wenn sie sein Zimmer für eine Weile verlassen hatte. »Was hast du gemacht?« »Einen Spaziergang mit den Kindern«, lautete Annas Antwort. »Oder einen Brief geschrieben.« Oder Manja und Pavlik eine Unterrichtsstunde gegeben. All diese Antworten überprüfte der Fürst durch Befragung der Kinder und des Gesindes. Er hätte nicht sagen können, wessen er seine Frau verdächtigte. Es war krankhaft, geradezu ein Wahn. Bechmetev kam nur einmal sich nach dem Befinden des Fürsten erkundigen. Er stand unmittelbar vor der Abreise ins Ausland. Anna entschuldigte sich mit Müdigkeit dafür, dass sie ihn nicht begrüßte. Nach jenem Ausritt war sie die Gewissensbisse nicht losgeworden, als hätte sie einen Fehltritt begangen. Doch ihr Selbsterhaltungstrieb war so stark, dass sie sich mit aller seelischen Kraft dazu zwang, ihr minutenlanges Empfinden zu vergessen. Die Erfüllung ihrer Pflichten als Frau und Mutter half ihr dabei. Abschnitt 10 Der August ging zu Ende. Der Fürst war wieder gesund, ging allerdings noch an Krücken, und verlangte unter kapriziösen Klagen über seine langsame Genesung ständig nach dem Arzt. Deutlich abgemagert hatte sich Anna inzwischen gefangen und war ohne Bedauern und ohne Schwanken in die festen Bahnen des Familienlebens zurückgekehrt. Von Bechmetev hatte sie schon geraume Zeit nichts gehört. Einmal saß sie im Arbeitszimmer ihres Mannes, und las ihm aus der Zeitung vor. Der Fürst lag auf dem Diwan und blickte in Erwartung des Arztes unruhig zum Fenster. Gerade ist jemand vorgefahren. Tatsächlich hielt eine leichte Kutsche an der Vortreppe, doch war es ein Bote, der einen Brief von Vavara Alexeyevna brachte. Als Anna das Kuvert ausgehändigt bekam, versteinerte sie. Der Fürst ließ seine Frau nicht aus den Augen und wartete ab, was sie sagen würde. Um ihr Gesicht zu verbergen, tat Anna, als wende sie sich zum Licht und kehrte ihm den Rücken zu. Sie überflog den Brief und sagte ruhig Eine Einladung von Wawara Alexejewna. Dmitri Alexejewitsch fährt weg, und heute findet dort ein Abschiedsabend statt. Anscheinend Ein Festmahl mit Gästen. Und, fährst du hin? Nein, ich will dich nicht allein lassen. Ah, da ist ja der Arzt. Ein mittelgroßer Mann, um die dreißig, trat ein, rosig und gut aussehend, ein unverkennbar deutscher, fader gutmütig und gelassen. »Der Verband macht Ihnen Kummer, das bringen wir gleich in Ordnung«, sagte er, nachdem er dem Fürstenpaar einen ziemlich familiären Gruß entboten hatte. Er krempelte die Ärmel hoch, wusch sich die Hände und ging von Anna umsichtig und geschickt unterstützt an die Arbeit. »Euer Durchlaucht«, rief die Kinderfrau ihr leise zu, »können Sie bitte einen Moment kommen?« Sobald der Fürst mit ihrer Hilfe ärztlich versorgt war, verließ Anna das Zimmer. Die Kinderfrau hatte sie herausgerufen, um sie zu bitten, dem Arzt einen Jungen vorzustellen, dem ein Pferd das Gesicht lädiert hatte. Der kleine Knirps bot einen schrecklichen Anblick. Fleisch und Haut waren zerfetzt und alles mit dunklen Flecken von verkrustetem Blut bedeckt. Hilfe für ihren Sohn erhoffend, blickte die verschreckte bleiche Mutter Anna mit flehenden Augen an. »Holen Sie rasch Alexander Karlovic her«, sagte Anna zur Kinderfrau und lief los, um in ihrer Hausapotheke alles Nötige zum Vernähen der Wunde zusammenzusuchen. Das Kind wurde gesäubert und mit allerlei Süßigkeiten getröstet. Dann setzte Anna es sich auf den Schoß und der Arzt begann behutsam, die Haut zusammenzuziehen und zu vernähen. Der Kleine bewies eine bewundernswerte Geduld. Der Fürst, dem es zu lange dauerte, bis seine Frau zurückkam, nahm seine Krücke und ging nachsehen, was sie denn mache. Als er die Tür heftig aufstieß, fuhr Anna zusammen und drehte sich erschrocken nach ihrem Mann um. »Ach, Fürstin, halten Sie um Himmels Willen den Kopf fest,« sagte der Arzt ärgerlich, »fast hätten Sie die Naht aufgerissen.« Und er griff nach Annas Hand und um ihr zu zeigen, wie sie den Kopf des Kleinen halten sollte. Das Gesicht des Fürsten verfärbte sich. »Überlass den Jungen seiner Mutter und komm bitte in mein Zimmer, ich brauche dich«, sagte er schroff, herrisch und wütend. »Aber wir müssen doch mit diesem unglücklichen Kind fertig werden«, wandte Anna zaghaft ein. »Ich bitte dich, vous m'entendez«, kreischte er plötzlich auf. Anna gehorchte nicht und hielt den Jungen, während der Arzt sein Werk gewissenhaft fortsetzte, wobei er andauernd, wenn er die Kopfhaltung des Jungen korrigierte, versehentlich Annas Hände, ja sogar ihren Busen berührte, an denen der Kleine gelehnt saß. Der Arzt, ganz seiner Sache hingegeben, nahm von all dem nichts wahr. Plötzlich trat der Fürst dicht heran, packte den kranken Kleinen, warf ihn der Bäuerin in die Arme, zog Anna hoch und zerrte sie in sein Arbeitszimmer. Er schleuderte Anna, deren Hand er immer noch festhielt, auf den Divan, stürzte mit einer ungeschickten Bewegung den Sessel um, schlug die Tür zu und begann, auf- und abzulaufen, wobei er die Krücke aufstieß und wutschäumend auf sie einredete. »Wenn ich dich bitte, du erniedrigst mich mit deinem Verhalten diesem deutschen Jüngelchen gegenüber. Diese Nähe, das alles machst du absichtlich!« schrie er in rasendem Zorn. Doch diesmal erzürnte auch Anna. »Du hast völlig den Verstand verloren. Besinne dich, was du redest. Wie kann man auf solche Gedanken kommen, wenn ein Kind leidet? Schweig!« Deine Rechtfertigungen sind noch schlimmer als dein schändliches Benehmen. Geh, lieber, geh, geh, geh, schrie der Fürst, stieß Anna zur Tür und warf sich auf den Divan. Anna wankte hinaus. In ihrem Wohnzimmer griff sie sich an die Brust und flüsterte, es hat doch alles seine Grenzen, mein Gott. Sie weinte nicht, ihre erstarrten Augen blickten fassungslos und hart.